Bona i nou a tots i a totes en el moment de començar aquest primer programa del 2011. Esperem que hagueu tingut una bona entrada d'any, que els Reis o el Pare Noel us hagin portat moltes coses i que esteu preparats per encetar un any en el que esperem que sigui molt positiu per tots vosaltres. Segons la regidora Gemma Montbrú, s'entendreu que té molts reptes en guany. Un, uns ja els acabat, d'altres són a punt d'aconseguir. Bàsicament, els ciutadans i ciutadanes comencen a visualitzar el que són les obres a tots els barris de Sant Andreu. Hi ha grans projectes d'espai públic, però també un gran avanç en el, tot el que és el camp cultural, des de la Fabra i Coats, el Canòdrum, el tema de la Biblioteca de la Trinitat Vella, també la Casa de les Aigües, connectada amb el Museu d'Història. És completar la feina de l'espai públic dels equipaments amb el món cultural i la vida cultural de la ciutat. Tot això també per treballar la cohesió i ja preparat totes aquestes coses que sabem que encara ens queden per fer els 7 barris de Sant Andreu. D'aquesta manera començar una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que et parlla i acompanya en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 Uns titulars que ens porten a parlar, en primer lloc, de la regidora Gemma Montbrú, que marca el 2011 com l'any dels reptes culturals. Per la regidora de Sant Andreu, Gemma Montbrú, els reptes del districte de cara al 2011 passen per l'àmbit cultural. Creu que cal completar la feina de connectar els equipaments amb el món cultural de la ciutat. Molt bé, doncs aquesta era la notícia amb la qual encapçalem el programa d'avui i parlem de la cavalcada de Reis de Sant Andreu que ha recollit 1.600 quilos de menjar. La crida del banc dels aliments de la parròquia de Sant Pasià de Sant Andreu perquè els nens que s'acostessin dimecres a la tarda a rebre ses majestats d'Orient a la cavalcada del barri portessin, a més de la tradicional carta amb les seves peticions particulars, alguna cosa de menjar per als petits més necessitats.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 Doncs parlarem amb eh, Sònia Fries, que és una de les responsables d'aquesta campanya que es porta a terme i també ens comentarà doncs, quins són els punts de recollida als diferents eh, barris de Sant Andreu perquè n'hi ha forces i, eh, evidentment, doncs, cal tenir-los en compte ja que si teniu un arbre doncs, natural cal que eh, el reciclem i que eh, puguem tindre compost de cara a, doncs a un altre any que puguem tindre més arbres de Nadal. I ara parlem de, la, de que s'han posat en, en marxa ja les càmeres per combatre el narcotràfic a la Trinitat Vella. Primer va ser reforçar la presència policial a la zona i ara toca instal·lar videocàmeres al carrer. El combat que des de fa anys es du a terme al barri de la Trinitat Vella contra el tràfic i consum de drogues és una lluita per etapes on tota estratègia suma. Ni autoritats ni veïns no amaguen, però, que una problemàtica tan enquistada com aquesta no serà fàcil de resoldre, tot i que en les últimes setmanes s'hagi notat un descens en la intensitat. El narcotràfic no ha desaparegut, però ara és menys visible. Doncs si sortiu al carrer, al barri de la Trinitat Vella, veureu que hi ha uns cartells anunciant aquest dijous manifestació. Per tant, els veïns continuen amb la seva rèplica de doncs això, de lluitar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 Doncs mentre avança el tema de l'AVE, el que nosaltres també volem avançar-vos és que Sant Andreu recuperarà el 2011 la plaça de les Habaneres. Una de les més grans i alhora més estratègiques ferides urbanes causades per la construcció de la línia 9 i 10 del metro comença a cicatrizar definitivament. La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres de tancament i cobertura del gran Pou obert al 2007 a la plaça de les Habaneres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 I hem de dir que aquest centre serà de dues línies d'escolarització i que estarem pendents alhora en què es facin les obres pertinents. I acabarem ja els titulars del dia parlant de la clínica Coroleu que manté el concert amb el Cat Salut. La titular del jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona obliga al Servei Català de la Salut a rectificar i a prorrogar el concert més enllà del 31 de desembre amb la clínica Coroleu de Sant Andreu. La decisió de la jutgesa de suspendre de manera cautelar la resolució del 28 de juliol del 2010 del CatSalut es basa en els greus irreparables perjudicis que provocaria la resolució del contracte amb la clínica als treballadors i pacients i on dedica el procés judicial obert per esbrinar si s'han comet irregularitats en la facturació de la clínica, continua obert. La jutgessa no en fa cap valoració i se centra en el recurs interposat per la CGT. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem al primer tot un poble d'aquest any 2011. Ara el que farem tot seguit serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però vindrem eh, molt, molt emocionats perquè parlarem de la cavalcada de Reis amb i Llorenç i com s'ha fet aquesta recullida d'aliments encara han arribat a 1.600 quilos? Això ens ho, parlaran, això ens ho comentaran d'aquí moments. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs ja a ser aquí una altra vegada per parlar d'aquesta cavalcada de Reis de Sant Andreu que va recollir 1.100 quilos de menjar. Tenim a l'altra banda el fil telefònic. No, sembla que no tenim el, el fil telefònic. Intentarem de resoldre-ho el més aviat possible a veure com ho podem per eh, parlar amb l'Ignasi Llorenç, que és el responsable d'aquesta recollida que ha fet aquesta crida que ha fet el banc d'aliments de la parròquia de Sant Pacià de Sant Andreu, per tal de recollir diferents aliments perquè eh, doncs, els més necessitats els infants doncs, eh, puguin tenir almenys el dia de Reis doncs, alguna cosa per, per menjar. Nosaltres el que sí que us podem dir és que els voluntariosos organitzadors d'aquesta recollida d'aliments, tan exitosa com original a Sant Andreu, les carrosses de Malció, Gaspar i Valdassà, van estar acompanyades per una carrossa buida que es va anar omplint i de quina manera amb els paquets d'arròs i llenties que anaven entregant el seu pas per als més petits i van agrair l'entrega tant dels 35 voluntaris com de les associacions de comerciants, els negocis i les empreses que van posar a la seva disposició vehicles privats de les entitats i associacions culturals del barri i del Consell del Districte de Sant Andreu. Doncs la cavalcada de Reis de Sant Andreu va recollir, tal com us hem informat, 1.600 quilos de menjar i ho va fer a través del banc d'aliments de la parròquia de Sant Pacià. Intentarem donc, connectar ara mateix amb Ignasi amb, amb, amb l'Ignasi Llorenç perquè per ens ampliï aquesta informació. Sí. Doncs, mentrestant el que podem dir-vos és que tenim un número de telèfon al qual podeu- accedir si ens truqueu i volem saber doncs, quines són la, les notícies o les informacions que ens podeu, eh, vosaltres i esteu interessats a facilitar-nos en el nostre programa. Tenim un número de telèfon que és el 933456454 i... Eh, doncs a través d'aquest número de telèfon doncs podeu fer-nos arribar els vostres queixes dubtes i suggeriments També tenim un mail que és informatiu s@rtvgiomitche fama.com i a través d'aquest mail donc ens podeu fer arribar doncs, tot allò que vetres considereu més oportú de fer-nos eh, arribar a través de, de, del nostre mail També comentar-vos que tenim un que tenim un podcast que és eh tot un poble.blogspot.com i allà trobareu totes les informacions doncs, eh, que fan referència als diferents barris de Sant Andreu. També tenim eh, d'altres doncs coses a comentar-vos, com per exemple el que la Gemma Montbrú doncs ha remarcat ja des del principi en el nostre programa, el Bada Barris, que va assistir en el nostre programa i va doncs dir-nos qui és el que esperava per al 2011, que es tracta, doncs evidentment, d'uns diferents reptes culturals. Doncs ara si sí, ara parlem amb Ignasi Llorenç. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria saber... Com, com ha anat aquesta recollida d'aliments? Home, la veritat és que ha anat molt bé. La veritat és que pensàvem que la solidaritat aquí al districte estaria alta, tendria un nivell alt, però la veritat és que ens ha sorprès perquè la gent venia amb bosses, venia amb paquets, venia amb el que sigui per portar-nos eh, aliments i la veritat és que la camioneta la hem omplert fins a dalt, gairebé. Uh -huh. Però aquesta és la primera vegada que organitzeu aquesta recollida, oi? Sí, aquest, aquesta recollida és una col·lecta una miqueta extraordinària uh -huh. perquè pensàvem que era bo aprofitar la cavalcada de Reis i els sentiments que tots tenim a flor de pell una miqueta de bona voluntat i de solidaritat amb els altres per, eh, per aconseguir que realment els veïns que són menys afavorits doncs, puguin tenir una miqueta més de tranquil·litat a l'hora d'arribar a final de mes. Uh -huh. I quanta gent hi vau participar en aquesta recollida? Sí, aproximadament érem uns 35 voluntaris uh -huh. que ens vam repartir les feines i vam estar eh, des de fa un parell de mesos treballant en diferents tasques i la veritat és que l'ambient que hi havia entre els col·laboradors era molt maco i estàvem molt satisfets tots doncs, plegats al final de la festa. Uh -huh. Perquè per nosaltres això ha sigut una festa. Perquè això s'ha organitzat des del banc d'aliments de la parròquia de Sant Pacià? A veure, això ha sigut un, un grup de recolzament d'aquest banc d'aliments que van proposar-los la idea d'aconseguir aliments a partir de la cavalcada. El banc d'aliments i la parròquia de Sant Pacià, ho vam veure amb bons ulls i ens van posar mans a l'obra, a parlar amb la comissió organitzadora de la cavalcada, amb les amb els diferents grups de la parròquia de Sant Pací que també participaven a la cavalcada, com la catequesi, etc. I la veritat és que entre tots hem estat molt bé i amb molt bon rotllo, la veritat. Perquè tots han, tot han estat voluntaris, no? Sí, sí, Guantari. tots han estat voluntaris, no, ningú ha cobrat un duro, perquè tots han posat moltes hores de, del seu temps, encara hi, fins i tot hi ha hagut bastanta gent que ha deixat ha demanat permís a la tarda del dia 5 a la seva feina per poder venir a ajudar-nos i haurà de compensar aquestes hores de treball en un altre dia i la que això ho ha moltíssim perquè són petits sacrificis però que donen molta satisfacció tant pel la per la feina feta i l'ambient que es creava com per l'objectiu aconseguit que era recollir molts, molts aliments i que sortissin beneficiades totes aquestes famílies que tenim al districte. Mm -hmm. Això vol dir que possiblement l'any que ve repetirem, no? És possible, és possible. Si mm -hmm. tot va bé i seguim amb aquest, bon, aquest bon ambient, sí. Mm -hmm. bueno, i, i, si, I si fa falta, que tant de bo no fes falta, clar. Sí, perquè al final s'han arribat a recollir fins a 1.600 quilos d'aliments. És que no hem pogut contar ho quilo a quilo, evidentment, uh -huh. però pel volum i pel pes en si, per la densitat del producte, aproximadament hem calculat uns 1.600 quilos, sí. I quan, quin tipus de menjar us han, fet, us han fet arribar? A veure, en principi, sobretot el bàsic, el tipus arròs, tipus llet, eh, pasta de sopa, Eh, llegums tan cuites com crues eh, oli i sucre, i també bastanta farina, encara que no massa però bueno, ja ens està bé mm -hmm. i evidentment també hi ha hagut eh, galetes i, ah, i carmelos i coses aquestes. però vaja tot això s'aprofitarà, no patiu molt hi, ha, hi ha massa gent necessitada en aquest districte doncs sí, malauradament eh, no dic que sí doncs Ignasi i Llorenç, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que això sigui només un principi de, de, de facilitar doncs, aliments als, als més necessitats i als més pobres. No? Gràcies per la vostra col·laboració i estem segurs, vaja, no dubtem gens ni que el destí d'aquests aliments, el banc d'aliments, donarà complida resposta i seran tan aprofitats que no, no us ho podeu ni imaginar perquè la feina que fa la gent del banc d'aliments és molt curosa i està molt bé, la veritat. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Ignasi Llorenç, i esperem, doncs això, que, que, que vagin molt bé. Estupendo, moltes gràcies a vosaltres. Eh? Moltes gràcies. Adéu-siau. Sí. Adéu, bon Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una nova pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè eh, de quins moments intentarem parlar amb l'eix comercial de Sant Andreu perquè ens expliqui doncs, els primers dies de les rebaixes. Això serà d'aquí a un moment. Fins ara. Avui toca l'estrena d'un nou tenor. Dones amb abrincs de pell fan cua per a l'actuació. I els urbanos ho vigilan tot. Símbol la de d'elegància i educació. El Liceu no s'altera per cap qüestió. Han passat ja molts anys i molts més que passaran. I les bombes no van canviar.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 El món d'aquí no té tanta sort, perquè hi ha un camell amb un ioc i al costat. Digue'm què és el que jo tec i treu-me el mal de cap, que t'ho pagaré, de passat. De l'arcada tira els tejos amb un noi Per un bon polvo 3.000 No podria violar-te i les peles han volat Fes-ho amb mi pel morro ja veuràs Perquè sóc capaç de fer-te volar Vine amb mi t'adonaràs que jo et faré oblidar Somnis de fa uns anys que ja no es compliran Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. I ara mateix parlem amb Joan Mateu, que és un dels responsables de l'ex comercial de Sant Andreu, perquè ens expliqui doncs, com han anat aquesta campanya de Nadal. Molt bon dia, Joan. Hola, molt bon dia. Com ha anat aquesta campanya de, de Nadal? Bé, la campanya, diguem, va començar molt bé. Uh -huh. Després va haver-hi una parada pràcticament fins a Nadal i bueno, va tornar a pujar doncs, per Reis. Uh -huh. Ha sigut una campanya una mica estranya, uh -huh. perquè ha anat així una mica de vegades. Uh -huh. No ha anat malament, però tampoc ha sigut eh, res especial. Això suposo que ha sigut el motiu de que realment aquests primers dies de rebaixes hagin estat espectaculars. Sí, perquè parlem d aquesta, d aquesta, primeres, aquests primers dies de rebaixes, com, com han anat aquests primers dies des de dir Andres molt, no? molt bé perquè perquè realment ha sigut eh, tres dies eh, eh, autènticament de, de liri col·lectiu, o sigui, anat molt bé uh -huh. per això jo deia que suposo que això la, el fet de Canadà doncs hi ha hagut més retenció del que semblava al començament doncs ha propiciat que realment doncs eh, queda clar que molta gent ha esperat el moment de la rebaixa és doncs, per fer la, les últimes compres de Nadal, entre moments. Mm. I què és el que pot trobar la gent que surt al carrer aquests dies de rebaixes a, a, a, a bon preu? Home, més que bon preu, a molt bon preu. Mm -hmm. Pot trobar realment tot tipus d'article perquè, així com altres anys o altres vegades, doncs bàsicament el que feia rebaixes era l'equipament de la persona, o sigui, roba, calçat, etc, aquest any tenim rebaixes importants amb moltes més coses, amb electrodomèstics, amb moble, amb parament de la llar, amb moltes més coses i rebaixes importants. Uh -huh. Per tant, jo crec que eh, tot això justifica que eh, tots anem a donar una ullada a les botigues perquè realment és el moment d'aprofitar aquesta situació de baixa important de preus. Per aquests tres primers dies s'ha vist ja que la gent doncs, surt al carrer. Ah, sí, sí, a la més a comprar, eh? perquè ah, sí. diumenge va ser més, més fluix, com és normal, però ah. divendres i dissabte van ser realment molt importants, van ser bastant espectaculars. Perquè quins dies obrireu així, en diumenge? No, en diumenge ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat. En diumenge ha sigut aquest l'últim, diumenge uh -huh. que es podia obrir, sí. a partir d'ara ja són els dies normals de venda, uh -huh. però bueno naturalment, doncs, que el dissabte segueix sent un dia estrella. Uh -huh. ah, clar. Evidentment, el dissabte s'aprofita per anar a comprar, no? Efectivament, dir, uh -huh. perquè és el dia que un té més, més temps lliure, és el dia que també doncs, tota la família doncs, està lliure al mateix temps i, per tant, és el dia, el gran dia de la compra actualment. Uh -huh. Doncs, esperem que vagi molt bé aquesta campanya i ja ens ho explicareu. Molt bé, doncs, gràcies pel interès i i animem a la gent que, com a mínim, que vagi a mirar-ho, perquè val la pena. D'acord. Fins quan duran les rebaixes? Les rebaixes duraran fins al 6 de març, uh -huh. que, és el, que és el final. De tota manera, eh, també s'ha sabut que les primeres rebaixes són les que tenen més addictes, perquè són les que pots trobar més coses, diguem, uh -huh. interessants, eh, el, a preus encara més interessants. És allò que si ho deixem fins al final, doncs potser no, no ho trobem. Potser que trobem ja no és allò que, que, és, que busquem, no? Uh -huh. El qual passaria a ser allò d'una mica comprar per comprar, cosa que estem tots d'acord en, que no és ni el moment ni la situació de fer -ho. Doncs convidem als nostres oients i a tota la gent de Sant Andreu que aprofitin aquests primers dies. Molt bé. D'acord, doncs gràcies. moltíssimes gràcies, Joan Mateu, de l'ES Comercial, i en un, en un altre moment doncs, tornarem a parlar d'aquest tema quan vulgueu. Vinc. Moltes gràcies. Molt bé, molt bon dia. Doncs nosaltres ara continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és una petita pausa perquè tenim d'altres temes que estem preparant ja d'aquí una estona i això ho escoltarem d'aquí un moment. Porta pintar Man's passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Don's deu unidor al programa que tenim avui ben carregat d'activitats. Hem parlat de la cavalcada de Reis en què s'han recollit 1.600 quilos de menjar per als més pobres. També hem parlat de les rebaixes amb l'ex comercial de Sant Andreu. I ara toca parlar dels abets de Nadal. I és que l'Institut Municipal de Parcs i Jardins organitzen un nou any la tradicional campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu, a tot el nostre districte. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sònia Fries Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliqués en què consisteix aquesta, aquesta campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu? Doncs uh, per tota la ciutat, de fet, en tots uh -huh. els districtes hi han col·locat més de 222 punts de recollida de d'avets que les persones doncs, hauran identificat, unes petites tanques de fust amb un cartellet que s'hi ho indica, uh -huh. i des del dia 7 fins al dia 17 d'aquest mes estem recollint els avets que la gent ha tingut per decorar a seva durant el Nadal, okay. i el que fem més que tots aquests arbres, els agafem, uh -huh. els portem al viver de Tres Pins o a la muntanya de Montjuïc, els triturem i serveixen com a mulchim. O sigui, tornen a fer servir en els espais verds a la ciutat de Barcelona per col·locar-se en els parterres, de manera uh -huh. que ens ajuden a evitar que creixin les males herbes uh -huh. i al mateix temps a retenir aigua per facilitar que quan reguem un parterre doncs, acumulin aigua i llavors estalviem rec. Uh -huh. Perquè estem parlant d'una recollida selectiva, no? Estem parlant, sí, exacte. Dir que el que fem és recollir específicament a eh, tots els arbres de Nadal uh -huh. o alguna planta. Hi veïns que també ens deixen alguna poncètia o alguna planta que se'ls ha fet molt bé, però bàsicament són els abets que durant el Nadal no són arbres que aguantin doncs, a, a estar en casa i amb calefacció i, per tant tenen molt poca vida després de, de servir com a decoració. Uh -huh. Perquè no siguin un residu, nosaltres el que fem és convertir-lo en un recurs. Ah, I, doncs, ho trinxem i eh, doncs, li donem una vida útil perquè en els propis espais verds doncs, aquests arbres compleixin una funció. És a dir, que el que feu és convertir els arbres de Nadal en compostatge? No és ben decompòs, és mulching, és una altra cosa. És aquest trinxat uh -huh. petit dels arbres triturats, que sí. es col·loca que també és com a nivell decoratiu, uh -huh. en superfície. I uh, ja et dic, el que les té dues funcions bàsiques. Una és que retén l'aigua uh -huh. i, per tant, permet que la terra de sota tingui una humitat més uh, a, eficaç. Uh -huh. Quan un simple rec que l'aigua s'escola doncs, per la terra i va per al fons, per tant, doncs, no s'aprofita tota l'aigua del rec, d'aquesta manera se n'aprofita molta més aigua uh -huh. uh, del rec perquè queda en humitat en superfície. Clar. I al mateix temps evita que creixin les males herbes, uh -huh. amb la qual cosa també fa més fàcil la feina de tots els jardiners. Uh -huh. Perquè des de parcs i jardins ja porteu molt de temps, no? ja organitzen aquesta campanya. Sí, sí, ja fa molts anys que, ja fa molts anys que ho fem i... Uh de a l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona i, i la veritat és que doncs, és una campanya que funciona molt bé està força estabilitzada. O uh -huh. sigui sí, que teniu uh, força gent que ja participa de fa anys amb aquesta campanya de recollida de rebràs. Sí, l'any passat van ser aproximadament uns 120 metres cúbics amb 8 de, uh -huh. de triturats, L'any anterior havíem fet un cent per tant, eh, d'un i dos. Dir, no uh -huh. no contem els arbres a nivell individual, sinó comptem la, els metros cúbics de producte que resultant. Uh -huh. I d'un i, un i dos, doncs és una quantitat que ens, ens permet doncs distribuir-lo per diferents per de la ciutat. Uh -huh. Els punts de recollida a la zona de Sant Andreu, els teniu? Eh, sí, però no te'ls sabria dir de memòria, eh? Val. <laughs> doncs, en tot cas, ja ho comentarem. 222 per tota la ciutat. 222 per tota la ciutat. O sigui, sí. això, això ja és important. A tenir-ho tenir en compte sí, sí. perquè... S'extén 20... i a la majoria d'espais doncs, públics que eh, considerem de trànsit o de pas doncs, eh, estan ubicats. És relativament fàcil sortir al carrer aquests dies i trobar-se un, uh, un petit espai de fusta amb un cartellet que indica que aquí pots deixar el teu obra de Nadal. Uh -huh. Perquè després de l'èxit d'altres anys doncs cal eh, incentivar doncs a la gent que, continui, que continuï amb la campanya, no? Exacte, sí, sí, sí. De fet, uh -huh. nosaltres proposem a la ciutadania que decori qualsevol altra planta que sí que visqui. Uh -huh. Però, si hem fet l'opció de comprar un arbre natural que després doncs, no té possibilitats de continuar vivint, uh -huh. nosaltres donem una opció perquè aquest arbre no es converteixi en un residu. D'acord. Doncs, si vols afegir alguna cosa més al respecte agrair a la ciutadania al civisme en el qual acull aquestes iniciatives. D'acord. Doncs, Sònia Frias, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i nosaltres des d'aquí doncs, sí que comentarem d'aquí uns moments doncs, quins són els punts exactes a la zona de Sant Andreu en què eh, podrem doncs, eh, deixar el nostre vet o la nostra planta. D'acord. Doncs, moltíssimes gràcies. Sembla que s'ha tallat, però bé, nosaltres continuem amb el nostre programa i anem a explicar-vos els punts de recollida on podeu deixar el vostre arbre de Nadal per tal que sigui reciclable. Comencem pel, per la plaça del taxi. Passem per la plaça Orfila. Després, Gran de Sant Andreu en Rubén Darío. Gran de Sant Andreu en plaça del Comerç. La plaça de l'Assemblea de Catalunya. Portugal en Pegàs. Després hi ha el carrer Rovira i Virgili amb Gran de Sant Andreu a la cantonada Càcias Garcilaso i Maragall als Jardins de Can Fabra als Jardins de Casa Bloc que és Valentí Iglesias i Eiximine, Eiximenis, Eiximenis després hi ha l'Avinguda Meridiana cantonada Garcilaso al costat del mar a la plaça de Ferran Reyes que hi ha dos punts a la plaça del General Muragues Amb Lima amb Sas amb el passeig de Guayaquil la plaça de les Palmeres la plaça de la Trinitat al carrer de Sant Adrià amb Llinàs la plaça del Congrés Eucarístic, la plaça del doctor Modrego, la plaça de Ramon Riera, i per acabar el Centre Comercial de la Maquinista, és dir, teniu diferents punts on poder deixar el vostre arbre, que després serà reciclat a través d'aquesta campanya que porta a terme l'Institut Municipal de Parcs i Jardins. Molt bé, doncs nosaltres ara sí, novament farem una altra pausa, però eh, dir-vos abans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 S'ha col·locat una càmera de control a la confluència de la via Barcino i al carrer Foradada. Aquest és un dels punts de la Trinitat Vella on hi ha més venda d'estupafeïns i no és difícil trobar-hi xeringues al terra que en donen fe. En els propers dies es posarà un segon dispositiu de control al barri, concretament al carrer Para Pérez del Pulgar, i a principis del 2011, és a dir, aquestes mateixes setmanes, hi haurà amb dues en estat de funcionament, és a dir, la para Pere del Pulgar i la que ja havia versinó cantonada amb el carrer de, de Foradada. Els veïns portaven anys reclamant aquesta mesura i, per tant, l'han rebut amb satisfacció. Tot el que serveixi per ajudar el problema, benvingut sigui, tot i que no s'espera que sigui la panacea, declara Lluís Quero, president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. Doncs amb Lluís Quero tindrem la possibilitat de parlar aquesta setmana eh, aquí en aquest programa, per tal doncs, que ens expliqui eh, com anirà aquesta, aquesta posada en marxa d'aquestes dues càmeres i també doncs, la manifestació que tenen pensat realitzar aquest dijous per, doncs, de donar a conèixer l'opinió dels veïns respecte aquest doncs respecte, respecte al tràfic de drogues que s'està portant a terme a la Trinitat Vella. Doncs nosaltres ara el que fem és una petita pausa, tal i com us hem dit, i tornem ja amb la informació esportiva. Això rà un moment.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 esta tu pista humana m'he mm. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. I avui som a dilluns i com cada dilluns doncs, no ens podria pas faltar la nostra crònica esportiva del cap de setmana amb en Pol Gustems. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant a Sant Andreu. Bueno, doncs comencem el futbol, que llestimosament va doncs, perdre Sant Andreu, aquest cop al Coi, una derrota perquè ja portàvem tres victòries consecutives, i això doncs, eh, podia ser la quarta, tornar a posar-nos en zona de, de play-off, però no va ser uh -huh. possible, es va perdre 1-0, un gol que va arribar la primera part, part gol de Carrión, i després el San André no va poder reaccionar. Amb aquesta derrota, es creen uh -huh. aquesta bona ratxa que havia començat l'any amb aquestes tres victòries, però, oi ja, tampoc ens veiem gairebé per aquesta capdavanteres, perquè continuem a eh, dir-ho que són els cinc punts del quarts de ciutat. per tant, Allà, fem un parell més de victòries, poder posar-nos en aquesta zona. A si ho aconseguim, no? Perquè, deu nhi do la mala temporada que està fent el Sant Andreu. Bé, bueno, començar molt bé, després de venir allà amb mala ratxa de Déu partits sense guanyar, semblava mm. que amb aquestes tres victòries tornàvem a revisar, i vaja, uh, vam perdre el coll. però també s'ha de dir que és un camp en el que normalment uh, es perd, perquè és un camp complicat, contra un rival uh, que sempre està a la part alta i baix, el Sant Andreu es queda 6er a la taula amb 31 punts, a 5 del Cullà, que és quart, i a 8 del Oriola, que és el primer classificat. Uh -huh. Tenim dades d'altres disciplines? Sí, en Waterpolo el femení es va, va empatar a casa del Cablescom per 8 a 7, i el Sant Andreu masculí, això el femení d'abans, i el, el Sant Andreu masculí de Waterpolo també van empatar per un cop a casa aquest cop davant del Sabadell per, ser, per 9, a 9, 9 a 9. Sembla ser que no ens en sortim, eh? No, <ríe> en... no, no he un cap de setmana gaire, gaire profitós, però, mm -hmm. bueno, en tot cas podem destacar que la Montañesa sí que va guanyar, que són els nostres veïns de Nou Barris, a ah, tercera eh. divisió, sí que van guanyar, en aquest cas per 0 a 1, al camp del Premià i que continuen ben posicionats, en aquest cas en sisena posició, a només un puntet de zona alta, però allà el muntanyes també eh, continua de zona alta, I aquests dos partits que falten per posar-nos també eh, a punt de, de tenir opcions a pujar. I de bàsquet tenim algun resultat o encara no? Doncs diria que encara no, però si vols en directe et puc buscar en un, en un segon, perquè uh -huh. no que aquest any en bàsquet no tenim el centre masculí de l'ESA Andreu que tenim menys categories, ens enviarem uh -huh. com sempre el els de faig d'endemà ens envien sempre dimarts sí. i han a buscar el senyor femení, doncs sembla que no se'm va de a pa... decidem, ah, sí, eh? a veure quan han... quan han quedat les noies que estan port... fent bona temporada uh -huh. i que, ara diré el resultat d'aquest cap de setmana que han tingut esperem que sigui que sigui bo, però ja vaja, confiem en que continuant fent bona temporada són cinquenes a la taula, amb nou victòries i 3 derrotes i aquest cop van guanyar clarament per 68 a 37 contra la Unió Esportiva Claret. Per tant, les noies de bàsquet, l'única notícia positiva, podríem dir-ho, del cap de setmana. D'acord. Doncs mira, almenys les noies guanyen, tu. Sí. Per reconèixer que estan fent un, un bon partit. Han fet un bon partit. D'acord. Doncs demà ens retrobem a partir de les 6 de la tarda, oi? Exacte. A partir de les 6, paraules d'esport, com que dimarts. D'acord, doncs uh, heu venut mol, molts, molts DVDs aquests dies? Sí, sí, uh, el dia de l'Untinyent, que va ser fa un parell de, de partits, uh, es van vendre bastants DVDs i diríem que tenim solucionats els top semis que, que ens de 2 temporada, perquè uh -huh. eren complicats els de Castelló i del Coi, que han sigut aquestes setmanes, ens queda l'Untinyent i que dia i crec que amb el que hem recaudat sí que podrem fer el... De no, moment, de faig de regular, els, farem, els podem fer tots. Llavors, si doncs, hi, hi arriben a play-off, farem alguna campanya, alguna cosa més per poder arribar-hi. A més, el Jordi Hurtesson també deu estar a punt d'arribar, no? Exacte. El Jordi Hurtesson i l'Andreu Merino prendran les regnes dels esports a partir del febrer. Uh -huh. El Federic i jo passarem a segona, a segona banda perquè tenim pràctiques, tenim altres coses, Clar. però uh -huh. i el programa el portaran el Jordi Hurtesson i l'Andreu Merino, com ja vam fer també l'any passat. Doncs tot l'equip d'esports reunit aquest any 2011 que acabem d'entrar per oferir-nos tota la informació esportiva als, dels nostres barris i a, i a tots els nostres veïns. Per tant, si ho acompanyen els equips de Sant Andreu fent, una, fent un bon any 2011. Esperem que sí, eh? Esperem que almenys aquest any 2011 doncs la cosa es revifi una mica, Sí. D'acord, doncs Pol, moltíssimes gràcies i en tot cas, demà a partir de les 6 de la tarda anunciar que tindrem aquí el nostre, a la nostra emissora al programa, programa Paraules d'Esport doncs que, evidentment, ens ampliarà tota aquesta, tota aquesta informació que us hem ofert avui. Gràcies sí, a tu, Jordi. Fins D'acord, doncs moltíssimes gràcies. I nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden pràcticament uns 8 minuts, vuit minuts que podem aprofitar i que voldríem, doncs, comentar-vos algunes dades, com per exemple, la que es posa en marxa a l'inici del període d'inscripció als tallers trimestrals al Centre Cívic de la Sagrera. Avui, a les 4 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, 29, comença el període d'inscripció als tallers trimestrals. Aquest trimestre tindrem hort urbà, dansa africana, valls latins, yoga, tai-chi, bòleywood, tècniques de relaxació i dansa del ventre. Per a més informació, adreceu-vos a www.bcn.cat/ccla www.bcn.cat.cc.la. Molt bé, i la gent de La Sagrera, doncs que també té moltes coses a fer en aquest any 2011, igual que la gent de Sant Andreu, ja que es prepara, o ja, queda avui l'últim dia, de l'exposició, eh, la Patum, exposició de quadres al Centre Cívic de Sant Andreu. Efectivament, el Centre Cívic de Sant Andreu, el carrer gran número 111, us ofereix avui com a últim dia l'exposició de quadres de la Patum de Berga. L'horari és de 4 a la tarda, a 9 de la nit, i l'entrada és gratuïta. Més coses del centre cívic de Sant Andreu, ens n'anem cap a Can Fabra, i allà trobem l'aventura de conèixer exposicions. Amb l'exposició fotointerpreta la duració. El Centre Cultural de Can Fabral, carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia de dilluns a diumenge, així que no us ho podeu perdre. I dins del cicle L'Aventura de Conèixer Exposicions, l'exposició fotointerpreta la duració, de Paco Herrera, fotògraf. L'horari és de dilluns, dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 a 9 del vespre sense parar. Dimarts i dissabtes, de 10 a 2 del migdia i de 4 a la tarda, 9 del vespre. I diumenges, ho podreu veure al matí, d'11 a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta. Doncs dic que aquesta exposició fotointerpreta la duració va començar l'any passat i que... Doncs continuarà aquest any perquè aquella gent o veïns que encara no l'han pogut veure doncs que s'hi acostin al Centre Cultural de Can Fabra, del carrer del Segre número 24, per gaudir d'aquesta fotointerpreta la duració una exposició realitzada pel fotògraf Paco Herrera. Molt bé, i del centre de Sant Andreu ens n'anem al barri de Congrés Indians, on hi ha una exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians.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 són de dilluns a dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre, dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i diumenges de 10 fins a la 1 del migdia. Això seria pel què fa l'exposició, però hi ha horaris per poder veure el vídeo referent a aquestes memòries del Barri Congrés Indians. Podreu veure el vídeo els dimecres a les a 2 quarts de 7 de la tarda i dissabtes de 12 del migdia a les perdó, a les 12 del migdia i a dos quarts de set de la tarda, també. L'entrada és gratuïta. Doncs aquest, eh, aquesta exposició de, i projecció del vídeo memoriós del barri Congrés d'Indians també, us també doncs, va formar part de l'any passat i fins al 31 de març doncs, encara teniu temps de poder-ne gaudir. I del barri de Congrés d'Indians ens n'anem ja cap a la Sagrera novament, ja que a part d'aquestes dues exposicions de les quals us hem parlat, doncs hi ha novetats, hi ha novetats que cal tenir en compte i una d'aquestes novetats és l'exposició A vista d'ocell a càrrec de Josep Carbonell que es fa a la Nau Ivanoff. A la Nau Imanof, al carrer d'Hondures, número 28, us ofereix, de dilluns a divendres, de 5 de la tarda, 9 del vespre i fins al 7 de febrer, l'exposició a vista d'ocei, a càrrec de Josep Carbonell. Podeu entrar-hi gratuïtament. Doncs ja sabeu que la majoria d'actes, la majoria d'activitats que us oferim des d'aquí doncs són, evidentment, gratuïtes, per tal, doncs, no cal que us gasteu ni un duro ni un euro, diríem, avui dia, per poder gaudir d'aquestes exposicions i d'aquestes activitats. I ara ens continuem al barri de La Sagrera i anem cap a la biblioteca La Sagrera Marina Clotet, ja que es fa un taller de feltre on podeu fer doncs, la capujeta vermella i el llop. Doncs aquesta biblioteca, la de La Sagrera Marina Clotet, organitza dintre del Lli l'Iberart primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu, un taller de feltre, on podreu aprendre a fer aquestes figures. Ara només et queda escollir quina t'agradaria fer. Us esperen dimecres, 12 de gener, a les 6 de la tarda, a la sala infantil. Aquest taller està adreçat per a nens i nenes d'entre 5 i 11 anys. És per a grups de 6 nens acompanyats d'un adult i cal inscri inscripció prèvia a la sala infantil.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 Per tant, la redacció del projecte la decidirà aviat la Societat Barcelona Segrera Alta Velocitat, formada per Foment, Adif, Renfe, Generalitat i Ajuntament, i inclou la construcció d'una nau única de 5 vies i 230 metres de llargada, la cobertura i també la dels seus accessos i les parts contigües de les vies eh, generals. Doncs L'obra comprendrà igualment el tram inicial de 300 metres del túnel del vial segregat al costat de muntanya, conirà quan tot el corredor estigui eh, enllestit al, nou, al nus de la Trinitat i al carrer de Mallorca, ja a la zona del Clot. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, que ens retrobem demà amb eh, més informació aquí en aquest programa. Per tant, donar les gràcies a Miriam Gutiérrez, moltes gràcies, i a Xavi Alvarez, que evidentment sense ell no podria fer aquest programa ja que es troba a la part tècnica. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu una molt bona tarda.